Ja sam vam dao juče taj jedan papirišta sa tablicom množenja i dao sam vam neke temelje vjere koji će vam trebati sutra pa će vas ispita danas. Znači trebamo zamisliti sebe sutra pred križem najprije ako niste spašeni. I onda morate sebe staviti u situaciju u kojoj se doista obraćate njemu. To vam je jedan na jedan, to nema veze sa mnom. To vam je kod da stojite pred matičarem. To... Ili jesi ili nisi. Ako nisi svejednotije, jesi li potpisao ili je prsten od zlata ili od bijelog zlata, nisi. To vam je valjda jasno, da vas ništa izvanjsko ne može uvesti u to iskustvo. To vam je isto kad stojite pred Kristom, ako niste spašeni. Ako ste bili po putu ste se zagubili, opet morate isto stvar napraviti, vratiti se u zajedništvo, opet isto stvar. Ako se niste doista pokajali i niste se odlučili vratiti nazad na pravi način, opet ništa. Ja vam pričam o stvarnosti, ne o praznoj priče Ovdje vam nema šalabaktera, nema preko veze, nema plave koverte Ovdje vam nema rodoslovlja, ili jeste, ili nise A to onda važi pred predprijesoljen slave Kad dolazite sad kao dje Vigod e, Kad dolazite onda kao djeca Božja Uze svaki Boži blagoslov koji vam pripada jer kaže pismo da je on osigura svaki blagoslov To kaže Fežanima 1.3 Znači, ja ne znam nijednog čovjeka koji je pri zdravoj svijesti Osim, mislim, djece A da bi želi uzest pola blagoslova. Znači, ako nema ili ne zna Da ima Ili ne zna kako prisvojiti, to je logično Znači, ja bi da krenemo od te točke, da krenemo od kraja, pa ćemo vidjeti kako će nas voditi duh Znači, zamislite se pred križem. I onda, ja izgovaram riječi koje onda u srcu vama mora imati smiso, ako nema opet ista stvar. Znači, to vam je koda stojite pred nekim budućim mužem ili ženom i onda, ja kažem sad, reci, volim te, onda ti kažeš volim te, ako ne misliš, ne znači ništa. <kuh> Pismo kaže da ako u ustima ispovijedamo da je Krist naš gospodar ili ako priznamo Krista našim gospodarom, to se sutra događa. Onda tek On ima pravo nas svojevoljno osloboditi od našeg starog gospodara i svega što pripada vlasti tame. On ne može prisiliti našu volju, jer to bi se direktno kosilo sa glavnim planom kojeg je on sebi postavio, a to je da ima pored sebe djecu Božju potpuno slobodna postojanja koja uživaju život na razini Boga s tom razlikom da nisu stvoritelji. Znači, ako vi niste doista donijeli odluku s obzirom na ono što ste čuli i spoznali da je Krist vaš gospodar od sutra pa nadalje onda će sve dalje znači, štekati ili neće se razvijati kako treba. To bi vam trebalo biti jasno. Druga stvar je, ako u srcu vjerujete, ne ako vam je to samo informacija, ako u srcu vjerujete ono što pismo kaže o njemu, znači ne vjerujete u ga niste vidjeli, ne vjerujete u ono što se dogodilo u Jeruzalemu i na jer niste vidjeli, nego vjerujete u ono što pismo kaže o tome, to je medi za sad da ga je Bog uskrisio od mrtvih što hoće reći da je bio raspet zbog vas osobno znači svaksi u srcu mora riješiti da se to tiče njega osobno svejedno je da li se tiče nekog drugog Ko? što je svejedno da li se tiče nekog drugog to da li ti voliš svog muža ili ženu znači to je osobna stvar sjedite se di godima mjesta svak si u srcu mora to riješiti da li on vidi sebe na, na križu raspjetog zajedno s Kristom umrlog zajedno s Kristom ukopanog zajedno s Kristom oživljenog zajedno s Kristom i posjednutog na nebeskim visinama zajedno s Kristom, o tome pismo govori i ako to doista u srcu vjerujete na osnovu onog što piše i ustima to priznate onda pismo kaže ne ja, da ćete primiti sozo sozo znači spasenje izbavljenje i iscijeljenje to je cijeli paket Stoga prvo pitanje, ja vas pitam, a vi si to onda u duši zapamtite, pa se pitajte doma. Znači, to si svatko, mora svatko se mora pitati. Kad sutra kažemo amen nakon molitve ispod križa, da li sam ja spašen? Znači, to si pitanje mora svatko postaviti. Da vidi di Da ne bude iznenađen sutra. Znači, vi donosite odluku za vječnost, ne samo za ovaj život. Da li, nakon amen, ispod križa, molitve za spasenje i izbavljenje, ja jesam spašen, i što to znači? Ako jesam, kako znam da jesam na osnovu čega, zašto? To si morate riješiti. Znači, to je osobna stvar. To je odluka za život, i za vječnost I ako nije ispravna, onda ono sve dalje što je povezano s tom odlukom Ne može se ostvariti u vašem životu a Ako se to ne dogodi, ako je krivo doneseno, nema veze u neku ruku Možete ispraviti grešku Ali ja vam ovo govorim da znate da je greška uvijek na vama To jest na nama, nikad na njemu Inače pismo laže, a vi smo sto put ponovili da Bog nikad ne laže da je njegova riječ istina i da on vjerojatno ispuni svako svoje obećanje, da nije tko čovjek koji bi rekao pa onda porekao ili promijenio svoje mišljenje, nego što on kaže da bude. I to je dokazao još za Mojcija gdje nijedno njegovo obećanje nije propalo, a kamo li neće nama za boljeg saveza, boljeg svećenika, boljih obećanja gdje su sva ona dao Isusu Kristu i naš Amen, Bogu na slavu, to smo ponavljali, imate zapisano. Prema tome, oni drugih sedam postavki kaže da ja jesam ono što moj dragi Bog Otac u Svetnom pismu kaže da jesam Ako kaže da ispovijedam njega kao gospodara I ako u srcu vjerujem da ću biti sozo, onda jesam sozo Tamo piše spašeno, a to je cijeli paket Iza toga odma slijedi stih, to 11. stih, Rimljana 10 kaže Nitko tko u njega vjeruje, neće se postidjeti Znači to morate osobno riješiti, razmišljati, da nas pričamo potrebitima, ovo vam je najvažnija stvar koju ste ikad čuli, koja vam se ikad može dogoditi, o tome vam ovisi život u vječnosti, kvaliteta života na zemljište manje bitna. Znači morate o tome razmisliti u međuvremenu da znate što se događa sutra, di dolazite, zašto dolazite, pošto dolazite i što se iza toga događa. Događa se promjena, ako onako matičara nisu više u istoj poziciji, donio si odluku za viječnost za bračnog druga. Vuče, izvjesne obaveze, izvjesne povlastice i poslastice izvjesna prava, ali tako to vam je točno tako, sutra ćemo pričati iz te perspektive, o zajedništvo, o bračnoj vezi i narušavanju te veze i onda se vi morate preispitati pod tim križem ili nakon križa, jesam li ja spašen, jer morat ćeš reći da si spašen i onda si to moraš najprije sebe u dušu usaditi preispitac, je tako? To radimo svaki dan kod mnogih situacija. Što bi napravio ovako, što bi napravio onako kad recimo imate ispit na fakultetu, onda se zamislite, je tako? Pa vam srce lupa, pa vam se ruke znoje, pa onda svašta se nešto događa, je tako? Zašto je to tako? Jer sebe projecirate u tu situaciju, je tako? E tako isto morate i u vezi te najvažnije stvari. Kako ja onda znam da sam spašen? Na osnovu onog što piše, jel' tako? To vam treba biti jedino uzdanje. I onda sam ja mislim da nas proćete neke neprijatelje te situacije koji ispriječavaju čovjeka da izađe u pobjede. Znači dvije molitve molimo sutra. Prvo moletvu ispod križa, tu se nudi spasenje i izbavljenje duše. I onda pred prijestoljem uzimamo blagoslove iz cijeljenja. Molimo molitve s 1. Ivanova 5.14.15. A ovo je pouzdanje koje imamo u njega. Pouzdanje u našim srcu. Dolazimo kod djeca Bože. Sa pouzdanjem. Ne dolazimo kao neki krivci. Ne dolazimo kao neki koji su potlačeni. Ne dolazimo na mala vrata. Ne dolazimo u strahu. Dolazimo odvažno po Hebrema 4, 16 Jer znamo. Naglasak na znamo. Kako znamo? Zato što znamo Oca. Kako ga znamo, pa objavlja se u riječi, znamo točno koja je njegova volja. Ovo je pouzdanje koje imamo u njega. Da ako ga tražimo bilo što u skladu s njegovom voljom, on nas uslišava. A mi tražimo iscijeljenje, ono sasvim izvjesno jest njegova volja. To smo pokazali po Svjetom pismu, tako da nema nikakve dvojbe. I ako znamo da nas On uvijek uslišava u svemu što ga ištemo, ja dodajem u zagrade u skladu s njegovom voljom, onda znamo da već imamo. Da već imamo. Znači mi sutra već sve imamo što molimo, jer On daje nama rado, ono što je njegova volja. Znači mi molimo u skladu s njegovom voljom i znamo da smo primili. Mi danas pokušavamo riješiti taj znamo. Znamo isključuje dvojbu, je tako? Znači, kako sam vam rekao istojuče, vi se trebate umeđu međuvremenu pripremat kao što se ona žena koja je krvarla 12 godina pripremala prije nego što je došla u blizinu Isusa. Ona je čula o njegovim djelima, znači čula je da Isus iscjeljuje. Inače, žena koja je potrošila cijelo svoje manje na doktore i nije joj bilo bolje nego samo gore, ta žena ne bi trčala da bi bila u blizini gdje Isus prolazi, je tako? I ona je sebi neprestano ponavljala, tako čita Grčki tekste, Marko 5,28 Samo ako ga se dotaknem o zdraviću Znači, ona je bila uvjerena Da u trenutku kad ga dotakne Ona prima zdravlje Od Isusa koji daje zdravlje Iz kojega izlazi sila koja iscjeljuje sve Je tako? iz njega izlazi sila koja iscjeljuje sve ona je to čula tako ste i vi sad čuli neke stvari i možete znat na osnovu onog što ste čuli koji je učenak ako vi dotaknite Isusa iz kojega izlazi sila koja iscjeljuje sve po Luki 6.19 a on se nikad ne mijenja to jest isti je bio onda sad i bit će uvijek isti po Hebrejima 13.8 evo jasno da idemo Znači, govorimo o neprijateljima onog znam, ja znam kako znam, jer piše nema veze kako se osjećam nema veze što mislim nema veze što drugi govore važno je što piše ako ja djelujem u skladu s onim što piše onda je on obavezan potvrditi svoju riječ i on to uvijek napravi inače, Bog laže njegova riječ nije istina on nije vjeran, ispuni svako svoje obećanje. On je poput ljudi koji kažu pa se predomisle Kad ih prođe splahne alkohol u krvi I nije da ono što kaže uvijek bude I zezno još za Mojsija Koji je bio U Izraelu, koji je bio sluga I će onda još više i nas Koji smo djeca Božja Koji imamo save za pečačem krvlju. Da li vam je jasna dinamika Gdje morate stajati Morate se trenirati u ovom načinu razmišljanja Misliti u sklade srijeće i onda ta žena koja je ponavljala sebi stalno, ona je sebi stalno ponavljala. Samo ako ga se dotakne. Vi morate biti spremni sutra, kad dođe taj amen, to je to. Ja izlazim u pobjede. Zašto? Jer je pisana. Ne zato što se osjećam bolje, iako se neka čovjek osjeća bolje. Ali to je jedna od velikih prepreka. A to je vjera u simptome. Evo krenut ćemo od tamo. Znači, prepreka broj jedan neprijatelj vjere jest vjera u simptome u ono što osjeti. Jer ako se ti osjetiš bolje nakon molitve i kažeš ja sam primio jer se osjećam bolje, vidite na čemu se temelji vaša vjera. Što kad ti se to ne vrati simptome ili pokuša vratiti, a to je skoro uvijek Onda ćeš ti u neznanju primiti te simptome. Rečeš nisam ni primio, odostaćeš i onda kako kaže pismo stanjeće ti možda biti gore nego je bilo prije. Znači vjera u simptome ili ti ga slušanje zmije. Naša vjera ne smije biti utemeljena na onome što vidimo ili osjetimo. Mi hodamo u pobjedi po onome što piše. To su drugi 5 5.7. Mi ne hodamo po onome što vidimo, čujemo, osjetimo. Mi hodamo po onome što piše, po vjeri. Po vjeri u što? U pismo, koje nikad ne laže. A pismo kaže, da svaki koji dođe u pokajničkom duhu, pod križ, i cijeli svoj život tamo stavi pod Kristove noge, odrekne se u srcu svog starog gospodara i donese odluku za novog gospodara i vjeruje je ono što Pismo kaže da je napravljeno u Kristu Isusa O strane Boga Oca, biva očišćen kristovom krvlju, opran. Staro u minu novo nasta, novi život po Kristu Isusa. Da li ja to ne osjećam? Da li, piše, nećeš nikad ne osjetiti ako ne vjerujš ono što piše. ma jasna dinamika. Koštovanje, di godi imate mjesto, sjedite. Da li vam je jasna ova dinamika? Nakon molitve vjere, pod križem i kasnije pod prijestoljem, vi ne smijete gledat u vaše tijelo, nego samo u obećanje Božje jer postoji opasnost, recimo zna se dogoditi, to čak često. To ste vidjeli recimo kad je Isus istjerivao onog đavla iz dječaka koji ima epilepsiju, to se zove gluhi njemi duh, to je deveto poglje Marka, prije nego što je on napustio dječaka, on ga je žestoko potresao i pa on na podi pao je kao mrtavije izgleda. Znači često se čak dogodi da se pojačaju simptome da izgleda kao da stvari idu na gore i ako ste vi onda ako ste vi onda utemeljeni na bilo čemu drugome, osim na onome što piše, tu ćete kiksat jer pismo kaže ovako, to je 12, 43 do 45 kad zao duh ode iz čovjeka jer mi ćemo sutra, jer je to isto u nekim slučajevima potrebno mi ćemo kao djeca Božja kao oni koji imaju vlasno zlim duhovima Prema Marku 16, 17 i 18 i Mateju 10, 1 i Luk 9, 9, 1 i Luk 10, 19, mi imamo vlast nad njima, mi imamo pravo njima zapovjediti u ime Isusa krista da odu, znači duhu neke bolesti. I onda se može dogoditi da vi osjetite olakšanje što se događa. I onda ćete vi vjerovat da ste primili scjeljenje. I onda ćete, kad dođete doma, što se isto događa, vi osjetite eventualno istu bol ili još goru na to mjesto. I onda je jako važno kako ćete reagirat. Jer tu se onda znaju ljudi zeznuti i onda izgube scjeljenje. Znači kad zao duh izađe iz čovjeka, on luta suhim i bezvodnim krajem, ali ne nalazi pokoja. I onda kaže sebi, vratit će se u kuću iz koje sam izašao i nađe praznu, pometenu i uređenu. Dobra, ako je pometena i uređena, ne bi trebala biti prazna. I onda, s obzirom da se ne nalazi pokoja, on kaže, evo meni u ovu kuću će se vratiti, fino je sređena i dovede još sedam drugih duhova gorih od njega. I onda bi stanje tog čoveka gore nego što je bilo na početku. Znači mi trebamo znat koja su naša prava u Kristu, mi trebamo znat da smo iz, tame, iz vlasti tame izbavljene, mi trebamo znat da imamo nad njima nadmoć u Kristovu imenu i kad dođe ta situacija onda se odupreda. Podložite se Bogu broj jedan, ja znam da sam Kristov, da on moj gospodar, to znači podlažim se Bogu i vjerujem u riječ. I onda vi se oduprite džavlu, vi mu se oduprite. Kad on misli da nesim tome nazad, i kažeš u ime Isusa Krista odstupe, jer pisano je njegovim ranama, ja sam iscijeljen. I držiš poziciju. Unatur svemu ne vjeruješ ničemu, osim onom što piše. Baš kao što je Isus pokazao u pustinji, temate četvrtog pogleda, prvih i danaj stihova. Moraš drža poziciju. Nećeš je držati ako ne vjeruješ ono što piše. Ako vjeruješ u simptome, u osjećaje, u žmarce i komarce. Tu se ljudi zveznu. Znači, moraš se odupred. Ja imam, to je moje u Isusu Kristu i to će ostati moje. Zašto? Jer je pisano. Ima ta krasna situacija kad se Isus pojavio učenicima koji su bili na brodici i oni su se prestrašili mislili su da je Avet i onda je Petar istupio i rekao, to je 14. poglavlje Mateja 14. poglavlje i onda je Petar rekao, ako si to doista ti recimo da dođem k tebi i on je rekao dođe ovo je jako važno, znači on je samo na Isusovu riječ zakoračio van broda i ho poče hodat po vodi. znači on je započeo Jednu priličnu nadprirodnu akciju na osnovu Isusove riječi, jel' tako? Međutim, dok je hoda po vode, znači dok je hoda po vjeri u Isusovu riječ, Isus mu ne bi rekao dođe, da On nije mogao doći, jel' tako? Znači dok je On hoda po Isusovoj riječi sve mala to isto koda hoda po vode, jer hodanje po Isusovoj riječi u vjeri je hodanje po vode. Mi nakon križa hodamo po vode. Hršćanski hod je hod po rodina, Isusovo dođe. Ali kad je Petar počeo gledat u vjetar i valove, onda se prepao i počeo tonati. To je izuzetno važno. Čim skrenemo pogled sa Isusa sa obećanja, čim svjere skrenemo u tijelo i počnemo pratiti simptome, tu smo na njegovom teritoriju, na teritoriju zloga i on nas može zeznuti. Onda moramo držati poziciju. Petar je brže bolje povikao Isusa spasi. Isus je pružio ruku, podigao ga, rekao me, malo vjerni, zašto si posumnjao? Posumnjao u što? U Isusovu riječ. Znači, iz početka trebate si ponavljati dok vam to ne zađe u sistem, da Bog nikad ne laže da je njegova rječ istina, da je on vjeran ispuni svaku svoje običajanju. Da nije ko čovjek da bi rekao i onda porekao, to jest da bi se pokajao pa izmijenio. Što on kaže uvijek bude i to sve. Jer što ja gospod rekao, sve će se ispuniti. Apsolutno sve, jezik je 12, 25 i 28. nema greške. I ako imate to na pameti, onda ste ko Petar. Petar u Svetom pismu, to sam već rekao, zapamtite, ništa nije slučajno, ni imena, ni zgode, ni brojevi. Petar vam predstavlja našu vjeru. Od početka do kraja, ili ti ga ne vjeru, jer je Petar bio često i u nevjeri. Tako da onda naša vjera je predstavljena sa Petrom. I mi u jednom trenutku našeg hoda s Kristom moramo zakoračiti na njegovo riječi. Unatoč što svemu protivnom ili što se čini nemoguće, je tako? I onda moramo hodati po njegovoj riječi i u predpogledu njega. U začetnika i dovršitelja naše vjere, velikog svećenika Isusa Krista, ne usim tome. Jer njegova riječ kaže da je on uzeo naše bolesti i naše bole da mi ne moramo i da smo njegovim ranama iscijeljeni. I prema tome da u njemu imamo blagoslovi scjeljenja. Mi stojimo na toj riječi, jel' tako? I ako počnemo onda gledat bilo što drugo, onda se počinje javljati sumnja. Sumnja rađa strah. A strah završava u nevjeri. I onda potonite skroz. Kako se to razbija, ovaj proces nezgodan, tako da ste u riječi jer njegova riječ daje vjeru porimljanima 10:17 ona daje vjeru tvoja riječ donosi prosvjetljenje psalam 119 130 njegova riječ ima tu snagu zato moramo biti utemeljeni u riječi zato on kaže tko u njega vjeruje neće se postidjeti neće se postidjeti u koga u isusovu riječ dođe, Ili u Isusovu riječ, njegovim ranama, ja sam iscijeljen. Ili bilo što što je on rekao, to je voda po kojoj hodamo. Znači broj jedan neprijatelje, ako vjerujemo u simptome, u žmarce i komarce, to nigdje ne piše. Nemojte krivo shvatiti, iscijeljenje se mora očitovat kao i simptome da ste spašeni, recimo... Jedan od sigurnih znakova da ste spašeni jeste da ćete sve više i sve više biti uvedeni u istinu. Da će vam Sveto pismo biti jasnije i jasnije. Da ćete vidjeti stvari koje prije niste mogli vidjeti. Jer to je znak da je Duh Sveti došao kod vas. A kad dođe On, Duh Sveti, On će vas uvesti u svu istinu. I podući će vas o svemu. To je Ivan 16.13, Ivan 14.26. Znači to je znak. razumjećete ćete ono što niste mogli prije križa. Znači mora se očitovati, iscijenje se mora očitavati, svi blagoslovi se moraju očitavati prije ili poslije, ima nekoliko čimbenika zašto je to prije ili poslije, ali uglavnom to se mora očitovati, inače ovo prazna priča. Mislim ako to on izbavi iz vlasti tame, onda više nisu u vlasti tame, nego si u kraljevstvu sina, ljubavi njegove. Mora se promijeniti atmosfera u duši, mora se promijeniti stanje u glavi, jel tako? Ali moraš biti utemeljen negdje. I moraš biti utemeljen. Ako nisi utemeljen u svetom pismu, onda ti se neće dogoditi ono što sveto pismo obećaje. Ili kaže da imaš osigurano. Jer on kaže ja motrim na svoju riječ da je ispunim. Ne na ljudsku riječ. On motri na svoju riječ. To je Jeremija 1.12. On kaže, ako ostanete u meni i moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam To je Ivan 15.7 Što god uključuje i zdravlje Ali njegove riječi moraju biti u nama Mi moramo stajati na njegovu riječ jel vam ovo jasno Znači nećemo se oslanjati na simptome Nećemo vjerovati u ono što nam govori osjetila Nećemo vjerovati u ono što nam naše misli govore. Nego ćemo vjerovati u riječ Božju, jer smo objašnjavali, objelato smo objašnjavale da naše misli i nisu neke misli, jer su uglavnom utemeljene na obman osjetila. Stečene su putem naših osjetila iz vanjskog svijeta koji se uglavnom protivi božanskom duhu i otkrovenju od strani Boga. Kako i kažu 1. Korinčani 2.14. Prirodan ili naravan čovjek ne prima ono što je duha Božjega, njemu je to ludost. Znači, mi moramo fokusirati naše misle na riječ Božju I čvrsto stajati na tom temelju kojeg ste čuli svaki dan, da ponavljam I onda se čvrsto držati ispovjedi vaše vjere Vi sutra dajete ispovjed vaše vjere, to su Hebreji 4.14 Zapišite ovu rečenicu točno ovako, jer je uglavnom krivi prijevod Hebreji četiri četrnaest kažu držite se čvrsto ispovjede vaše vjere ili ti ga onog što piše grčka riječ ispovje znači reći ono što piše a on piše ono što piše u Svetom pismu a mi u to vjerujemo jer je to činjenica jer Bog govori činjenica ili ti ga žive stvarnosti objavljuje. To znači tvar riječ je istina. I ja se čvrsto držim toga da je to stvarnost, da je to zbilja i da ništa drugo nije. Premda da mi možda dolaze neke suprotne misle No ja onda znam da u Izai 55, 8 i 9 rečeno Moje misle nisu kao vaše misle Jer kao što je nebo iznad zemlje Tako su moje misli iznad vaših misli Prema tome On kaže njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni Mi spovjedamo tu istinu jer je to živa stvarnost I držimo se čvrsto te ispovjedi unatoč svemu drugome protivnome I mi se branimo od svega protivnog u saznanju da je protivno riječi Božoj Od onog koji je otac laži i ubojica od početka Jer ako je nešto istina što se tome protiv je neistina Ako je istina od Boga ili od Krista Onda je neistina od to neko je otac laži i ubojica od početka Ali tako? Ivan 8.44 to kaže jasno i glasno Ako je ono tad slaži onda se laži od njega Jel' tako? Ok, znači, sve što se protivi tome Mi odbacujemo unatoč bilo kojoj protivnoj okolnosti To je dakle broj 1 Jer tu obično ljudi zapnu jer ako sam ja primio ono što pismo kaže, a to je nešto super I ja u to doista vjerujem Reakcija je samo jedna Ja se počnem veseliti Zamislite da te sad neko nazove i kažete, evo recimo, to je ono obično lako razumljivo Da si dobio na lotu, primjerice, 10 miliona eura Ja sumnjam da bi netko ostao kamenog lica onako znači. On bi, bar, bi mu malo oko zatreptalo, ovo tako? Mislim, sigurno bi te pala neka vesela ideja. To ne znači da bi ti to sad prokocka ili već. Možda bi recimo ti palo na pamet kako bi nekome pomoga koji je u, u teškoj situaciji ili bi mu platio nešto što si ne može kupiti, jel' tako? I to bi ti izmamilo smih, jel' tako? Ti točno znaš da li čovjek vjeruje, da li je primio po reakciji na njegovom licu. Jer ako si primio, rado se mora očitovat, jel' tako? Kako znaš da si primio? Jer piše... Svetom Svijetom pismu, koje nikad ne laži Broj 2, neprijatelj, vjere. Jesi Da li si primio, kad te se pita, pa nadam se A? Što znači nadam se, to znači, možda će primiti jednog dana a mi smo rekli, to vam je šesto ono pitanje od sedam važnih pitanja koje bi svaka duša trebala imati odgovoreno prije nego dođe po taj križ ako će ubrati dobre rezultate, jest da mi primamo putem vjere i da primamo u trenutku kad povjerujemo ili ti ga odmah. Iz molitva koju molimo sutra je sljedeća. Ovo je pouzdanje, to znači izvjesnost, nema greške, sto posto koje mi, a pouzdanje u našem srcu imamo u njega, znači pouzdanje u našem srcu i to pouzdanje se odnosi prema njemu koji sjedi na prijestolju slave. Da ako ga tražimo bilo što u skladu s njegovom voljom ili ti ga što god on nas uslišava. To je u skladu sa Hebrema 4.16 koji kaže da dolazimo pred to prijestolje odvažno i da smo uvjereni da ćemo primiti milost i milosrđe u pravo vrijeme a rekli smo da je među ostalim zdravlje ili ozdravljenje zvano u svjetnom pismo milosrđe. I prema tome ako znamo da nas uslišava naglasak na znamo u svemu što tražimo u skladu s njegovom voljom onda znamo da već imamo kad imamo, kad tražimo Znači, mi se ne nadamo Nada je neprijatelj vjere koja presvaja To nisu iste stvarnosti Vjera po Hebrema 11.1 daje bit Stvarima koje su u budućnosti Nada u budućnosti Nadamo se da će Isus doći kad završi predavanje jel tak? Svi živimo u toj blaženoj nade Zamisli koliko bi dan to problema riješilo Je tak E pa je, ako bolje promisliš To je nada ali vjera prisvaja sad Tko vjeruje ima Tko vjeruje ima Kad, odma čim povjeruje Tko vjeruje ima Koliko treba vremena da se primi dar Jer mi smo sve primili na dar Krist i sve u Kristu je dar Dar primiš odma čim pružiš ruku Tko vjeruje ima vječni život Ivan 6.47 Ima, odma ima Jel' tako? Marko 11.24 kaže ovako ja vam kažem, zašto god da se molite Vjerujte da ste već primili Kad? Dok se molite Znači, mi vjerujemo da smo primili u trenutku kad smo se pomolili Jer On je rekao, tražite i dobit ćete da vaša radost bude potpuna to smo govorili trećeg dana na početku, što god obećanja da uključuje apsolutno sve, pa ovdje je isciljenje. Znači, nema dvojbe, nema možda ili jednog dana, mi trebamo znati da je njegova volja da primimo iscijeljenje i da dolazimo u skladu s njegovom voljom pred prijestolje i pružamo ruku vjere koja prima već uručeni dar. Sve što je Kristo siguro ili Bog tacu Kristu je uručeni dar. Nije obećano, nego je uručena. Da je obećano, onda mi čekamo da On to ispuni jednog dana kad se njemu svidi. Ali kad je uručeno, onda ovisi o nama kad ćemo pružiti ruku vjere i primet. Prema tome nada smeta. Nada je neprijatelj vjere koja prisvaja. Ne nadamo se, nego znamo, da imamo u trenutku kad povjerujemo Jel me pratite, gdje okay. Onda imate ispovijed Pismo kaže da mi moramo ono što u srcu vjerujemo na glas, znači napišite kriva ispovjed. Vi možete sa ispovjedi iliti ga vašim riječima neutralizirati vašu moletvu ili je poništit. Znači vi bi trebali uskladiti ono što u srcu vjerujete s onim što govorite. iz početka, Rimljanima 10.9.10 kaže ovako Ako u srcu vjeruješ Ako u srcu vjeruješ i ustima ispovjedaš Znači i jedno i drugo se zahtijeva Što mi dakle u srcu vjerujemo sutra pod križem i ustima ispovjedama? Mi vjerujemo da je Isus bio na križu zbog nas, da je umro zbog nas ili ga mi zajedno s njime, to je još možda preciznije, učinkovitije, da je bio oživljen zbog nas i mi zajedno s njime i da smo mi sad opravdani i da smo uskrišeni, postavljeni na nebeske visine zajedno s njime. Prema tome više nismo u vlasti tame, nismo opterećeni grijehom. Imamo novi život u Kristu Isusu. Mi to moramo ispovjediti. Znači, ja jesam pravednost Božja u Kristu Isusu. To su Drugi Korinćani 5:21. Ja jesam novo stvorenje u Kristu Isusu. To su Drugim Korinćanima 5:17. sad pa nadalje nema više osude za mene. Po Rimljanima 8:1. Ja sam Boži izabranik Mene nitko ne može osuditi Jer me Bog opravdava Po Rimljanim 8.31 To piše u pismu Mi se moramo uskladiti s time I to javno ispovijedati Jer na taj način naša vjera Biva puštena slanca I postaje učinkovita Jel' tako? Znači nije dovoljno samo reći Ja vjerujem Vi to morate pokazati vi morate ustima ispovijediti ono što vjerujete i što se tiče spasenja i što se tiče iscjeljenja. Znači, u momentu kad ispovijedate nakon iskrene odluke volje, nazdravlje, da Krist vaš gospodar, u tom trenutku ovaj drugi više nije vaš gospodar, to je dinamika. U trenutku kad vi smatrate sebe da ste umrli grijehu, u tom trenutku vi živite Bogu za pravednost u Kristu Isusu. To vi morate odlučiti sami sa sobom i onda se drža čvrsto toga. Znači morate se uskladiti u srcu, u umu i na usnama i u životu s onim što piše. Jer ako nemate ispravnu ispovijed... Ako počnete mucati štucati, ako vas uspio prevariti, a prevarit će vas, jer zli djeluje i kroz ljude. Ne znam da li ste to do sad primijetili. Obično vam ne dođu sa rogovima i sa repom, nego vam budu onako zgodni, slatki, smiju vam se, donose vam poklone. Morate se paziti, znate. I onda morate procijeniti i morate unatoč svemu se držati čvrsto ispovjedi vaše vjere i svetog pisma. Jer kaže pismo Ako krivo ispovjediš Svezao si se riječima Vlastiti usta Uhvatio si se sam u zamku Po mudrim izvekama 6.2 Ti dolaziš na nivo Onog što ispovijeda, što ste sigurno vidjeli U životu svakodnevno Jel' tako? Pa čovjeka znate Cijenite po njegovim riječima Jel' tako? Vrijedi koliko mu vrijedi riječ Jel' tako? 100% je tako Znači, vi možete sebe ispovijediti u pobjedu ili se možete ispovijediti u poraz. Važno je da imate pravu ispovijed, to jest da govorite ono što piše u Svetom pismu, jer to je tumačenje grčke riječi ispovjed na tom mjestu. Oprostite, kako ćete pripoznati da čovjek... Pitanja sadi... ćemo na kraju. Dobar. E, se, ali, zbog tečnosti. I onda, znači, isto tako pismo kaže, to su mudre izrake, 18, 21, kaže da su život i smrt u vlasti jezika Vi, nakon što ste krista pitali za zdravlje I nakon što ste primili u vjeri blagoslov zdravlja, vi ispovjedate ono što pismo kaže da vi imate po Kristu Isusa, a to je zdravlje Jer imam jasna dinamika Potpuno ista dinamika Znači možete samo zamijeniti imenice Ostaviti glagolsko vrijeme U Rimljanima 10, 9, 10 Jer je isti paket Vezan je za primanje novog života od strani Boga Primanje duha Božjega I sa njime znači izbavljenje, i Iscjeljenje Ako u srcu Vjeruješ Da je Isus Krist uzeo tvoje bolesti i tvoje boli Jer to piše u pismu to piše v Izai 53.4 Ako to vjeruješ I ako ustima ispovjedaš Da si njegovim ranama iscijeljen ili iscijeljena Onda ćeš biti iscijeljena Tebam jasan ovaj princip On je jako jednostavan Ja vam ga zato stalno ponavljam sa svih strana Jer tu vam se sve vrti To je toliko jednostavno Al opet toliko izgleda komplicirano u praksi Znači, broj dva neprijatelja smo tako zapisali je lažna ili kriva ili negativna ispovjed. Ispovjed koja... Poni... Broj tri. A što je bilo? Nada, je tako? E, ok. Znači, trebalo bi pazi da ne neutraliziramo ono što smo primili ili što vjerujemo da smo primili sa ispovjedi krivom, jer ćemo past na nivo te ispovjedi nakon nešto vremena. S druge strane, što više ispovjedate to što u srcu nosite i što pismo govori da imate, to ćete biti snažni. Evo vidjeli ste tu, dok sam ja, to vam je na početku možda bilo čudno, sa svim izvjesno nekima jest kako ja ispovijedam neke stvari, ali umeđu vremenu ste se naviknuli. Pa ste se onda umeđu vremenu počeli pitati, je li ono stvarno lut tak kako govori ili možda to stvarno radi? Evo baš kad sam spominjao cure naše u kutini, kad sam prvi put došao u kutinu, njih tri su me čekale na stanici onako preplašene, ko male onako pilići bez koke i bez kokota, prestrašeni. Tamo su bili zašli iz jedne zajednice, dosta uznemireni i tako su. I oni gledaju mene, a ja sam došao tamo iz molitve, onako, u vlaku sam bio i van u šesto poglede, uglavnom, ovaj krv koji je sišan s nebesom, negdje sam u suzama, onako se iz, iz molitve probudio i onda sam misao skočiti i početi trčati, jer taj poslani vlak je tak spor, bio ja sam mislio skočiti i početi ga vući prema kutini. I onda ja takav dolazim u kutinu, evo njih tri, jer su tako valjda navikle, znaš, da imaju duhovnog vođu. Ja svima kažem ok ako si ne mreš naći put pa imaš nekog do pastira, ali ja vam predlažem da se na glavnog pastira naviknete. On je dobar pastir. Oka vam jak imate očuhe, ali ja vam moram reći bolje vam jak imate vi osobno, vašeg Oca na nebesima. Znaš, sa očusima vam nikad to nije tako nježno i milo. Ok vam jak imate učitelje ako su rijetki prosjetili, ali imate jednog koji zna sve bolje vam je bitko marija pa se onako umiriti, fokusirati na njega i slušati samo njega. To vam laži za sve. A ovi neki koji bi trebali voditi, oni se nekako užive u tu ulogu, zaborave da su dopastiri, do, do učitelje i sve drugo, pa pobrkaju lončiće i onda slijepi vode slijepe i svi padaju u jamu. I tako čekaju oni mene u strahu sve uznemirene i gledao oni mene, onak stav sretan, meni to na uši izlaze i kaže oni mene kako kak, kak je moguće da ste tak sretan? ja kažem cure moje drago, ja vam nisam došao lijepe smrtovnice u Kutinu, nego vam nosim radosnu vijest. Jer vi nekad mislite kad nam ljudi dolaze, nose radosnu vijest da su došli reći da vam je neko umro, jel tako? Jel tako ili nije tako? E onda su šest mjeseci mislili da sam lud, što je rekordno vrijeme. Obično to duže ljudima treba. Ovi, jer kak neko može biti stalno radostan i i to raste iz dana u dan i sata u sat. Jer ako rasteš rastom Božim, to vam je stalan rast. Kološani 2.19 kaže da se raste rastom Božim ako se držiš glave, a ne repa. Glava je Krista, rep su ljudi i ostali pridjevi. Ali onda su oni ušli u to što im pričam, sad drugi se da su oni ludi. Recimo, neću reći koja je jedna zajednica Isto tamo gore, kad oni dođu kao posjeta njima, Oni gledaju ko da su vanzemalci Oni jedini ja, jedini se smija, A drugi, a to je ono, crkva, crkva. u crkvu, posjetu jedna Ovi su svi smrknuti, niko se ne smije, nema radosti Prema tome Morate se uskladiti s onim što svjetlo pismo kaže i dignuti se na nivo onog što je Bog otad kroz Pavla objavio da je naše pravo povlastica i poslastica u Kristu Isusu, a to je da smo pravednost Božja u Kristu Isusu, a to je da smo djeca Božja, subaštinici zajedno s Kristom. A to je da nas je Otac ljubio i ljubi istom ljubavlju Kom je Krista ljubio I da ta ljubav u nama prebiva Po Ivanu 17.23.26 Ne nekom drugom ljubavi Imamo isto sinovstvo Sljedeća prepreka u primanju jest osjećaj manje vrijednosti Sato će vas pokušati pritisnuti sa Nisi ti dostojan Nisi ti to zaslužio nije to za tebe To mu je kažu Jedna od glavnih Karakteristika da je optužitelj braće Noću i danju vas nastoji Staviti u poziciju Koja je podređena To je otkrovenje 12.10 Ali mi imamo u Kristu Isusu pobjedu I zato kaže sljedeći stih Znači 11. stih Oni to smo mi ga pobjediše Nije bilo neriješeno oni ga pobjediše krvlju jagančevom To je s onim što je Krist napravio za sve nas na križu Jer Krist je naš pobjednik Krist, Krist ih je pobjedio A oni ga pobjediše krvlju jagančevom I riječju svoga svjedočanstva Što to znači? To znači da su znali točno što im u kristu Isusu I držali su se toga čvrstva Niso odstupali, ni koraka ljevo i desno unatoč svim protivljenjima Ti moraš istupiti, mora ćeš istupiti Često On pusti ljude da dođu u situaciju gdje On mora dati sve od sebe Prvo da vidi di, a drugo da nad nadvlademu se tek tad to primi Znači, mora ćemo držati poziciju to sam već više puta objašnjala Postoji katastrofalno stanje Među vjernicima Inače, ja ću reći u našoj državi Po pitanju pravednosti Božje U Kristu Isusu I razumijevanja da mi više nismo Potlačeni u njemu Da mi više nismo građani drugog reda Da mi više nismo oni koji bježe Nego oni koji jure Mi smo oni koji smo u ovom životu poput kraljeva po jednome, po kristu isusu Po Rimljanima 5.17. Mi smo oni koje Bog Otac uvijek uvodi u pobjedu. Po Kristu Isusa. Mi smo oni koji unatoč svemu nadmoćno pobjeđujemo. porimljanim Rimljanima 8.37. Ovo je ispred toga biri drugi korinčani 2.14. Znači mi imamo pobjedu prema tome. Mi ne dolazimo kao netko tko je u strahu I ko se plaši od Sotone Jer mi smo svjesni Da smo izbavljeni iz njegove vlasti Kološan 1.13 kaže da smo mi izbavljeni Gotova stvari, da smo prenešeni u kraljevstvo sina ljubavi njegove Znači u kraljevstvo Krista I mi onda držimo tu poziciju Mi nismo u strahu Rimljani u osmo pogled Govori o djeci Božjoj Tamo ima krasni stihova Što je sve naše u Kristu Isusu Ali recimo stihove 15 do 18 Govore da mi više nemamo duha To je 15 Nemamo više duha robovanja Više nismo u strahu Nego duha Božjega Koji govori oče I po tom duhu Mi znamo da smo djeca Božja Baštenici Božji i subaštenici Kristovi, To ti da drugu poziciju Ne slušaš njega što ti govori ti više nisi podređen njemu nego si iznad njega, imaš drugog gospodara, imaš poziciju koja je dominantna, ne poziciju koja je poni, po, potlačena, podređena. To znači biti dijete Božje i biti pravednost Božja u Kristu Isusu i bez ikakve osude, imati vlast po njegovom imenu. To znači ne mu prostora Njemu i svemu što je njegovo Pismo kaže to su Efežani 4.27 Ne dajte prostora džavlu Svemu što se protivi istinskom spoznanju Boga Svemu što se protivi spoznanju Krista I njegovog čina spasenja Vi morate u, u odlučnosti U snazi reći ne i sa pisano je To znači odupretemo se Imate snagu po njemu I možete to napraviti Morat ćete držati poziciju Situacija se nakon križa mijenja, to je pre, prelazi iz poraza u pobjedu Je tako? To znači prelaz iz kraljevstva tame u kraljevstvu svjetla, ljubave To znači, totalno drug, drugi način ponašanja, odnosa prema svim stvarima O tome se tu radi Znači, još jedna stvar koja je štetna za vjeru, jer znam da ima ljudi koji nisu, nisu podučeni, imaju krivu ideju o tome i one se, naravno, zato što su bile od mali nogu krivo podučavane U situaciji gdje bi trebale znati točno što je volja Božja I o tome smo govorili cijeli dan i još pola drugog dana Jer pismo nedvojbeno ukazuje da je volja Božja M da budemo spašeni M da budemo iscijeljeni Znači tu nema dvojbe Dvojba Što znači dvojba? Ko što ime govori, to ima dvije stvari U koje ti gledaš, ne znaš koja je, kak treba Znači, molitva ako je tvoja volja nije prikladna za sutra. Kad god mi znamo koja je njegova volja, nema razloga moliti ako je tvoja volja, a kršćani nikad ne moli ako je tvoja volja, jer on zna koja je njegova volja, jer se Duh Boži moli kroz Pavla crkvi u Kolosu, da, ga, da nas Bog ispuni sa potpunim poznavanjem njegove volje, Hoće reći epignosis Točno precizno poznavanje Znači da možemo znat I da onda po tom točnom preciznom poznavanju Imamo mudrost kak da bi živjeli Sukladno tom znanju I da mu možemo ugoditi u svemu To su Kološan 1, i 1.9.10 Jel' tako? I nijedna od molitvi ili obećanja Što smo govorili treći dan Nije uključivala ako Nego točno zna što hoćeš A ako već ne zna što hoćeš Ima što god Pa onda moje što god Prema tome, ako je tvoja volja, to je dvojba Dvojba direktno uništava moletvu vjere Mi molimo sutra moletvu vjere Ileti ga moletvu s uvjerenjem Da primamo od oca ono što tražimo Jer znamo da je njegova volja da nam to da je li tako ili nije tako, sasvim izvjesno je tako Jer prvom Timoteju Timothy 2.4 kaže da nije njegova volja da nijedan propadne, nego da se svi spase I da on to dokaza kad je na križu, Isus Krist dao svoj život za nas, u pravo vrijeme Znači mi ne molimo pod križem, ako je tvoja volja da nas spasiš Jer bi to bilo bedasto, je tako? tako, e, isto tako je bedasto, moli za sve drugo što nam je on osigura U Kristu Isusu na križu A Izaja 53.5 kaže da je to i da On, naš prema tome ne molimo, ako Jer njegova volja nije nikad ako On uvijek kaže svima nama, ko je rekao gubavcu, tamo u Mateju 8, treći stih On je rekao, time možeš možeš izcijeli ako hoćeš, On je rekao, hoću i odmah ga izcijelio Onda me došao stotnik i rekao mu je, da mu je, ovaj bolestan odi. odmah rekao, evo me, stižem kućnu posjetu Onda me došao ja da pa je rekao da mu kćer umire, onda on mi rekao, idem, Isus se ne mijenja, uvijek hoću stoji Uvijek veliko hoću Iscijelitelj uvijek iscjeljuje, Je li tako? Znači, ako je dvojba Ako je sumnja I to je veliki protivnik vjere Ili molitve s vjerom I uništava tu molitu vjere I nećete primiti Jer kaže Jakovljeva 1. stihovi 5-8 ako tražite od Boga, tražite bez ikakve dvojbe ili bez sumnjanja, jer čovjek i dvojbi Da li vam jasno dvojba što znači? To znači ili ovo, ili ovo I dok ste ili ovo, ili ovo, niste sigurni Niste, mi ni znamo Nego ste možda ili već kako god Znači, ako netko traži mudrosti, krene s mudrosti, završava sa bilo što Od Boga neka traži bez dvojbe Jer čovjek koji dvojbi ili sumnja, nalik je morskom valovlju Kojega vjetar hiće amo i tamo On je nestalan u svemu što čini i neka takav čovjek podvojena uma Jer to je um koji gleda i to i to Neka, neka ne misli da će išta primiti od gospoda Ne nešto, nego išta, neće ništa primiti Jer dvojba ili sumnja uništava vjeru A mi primamo vjerom, je li tako? To je znači sljedeća prepreka Koja jako može sprijeći da nešto primima. Znači, kad mi dolazimo kod Krista Isusa, koji je veliki, milostrni i svećeni, po 2. 17 2.17.18, koji tekako može se osjećati s našim bolestima, u kojem Otac Bog sjedi u svoj punini na prijestolju slave, po Kološanima 1.19.2.9. Kad mi stanemo pred njega, mi stojimo na njegovoj riječi, i kad Isus kaže nešto, onda mi znamo da je amen, nema dvojbe, je tako ili nije tako? Zato smo toliko govorili, objašnjavali, naglašavali, ukazivali na važne stvari Da nema dvojbe I onda nakon toga mi moramo početi djelovati Kao da je ono što Isus rekao istina Jer smo isto tako rekli više puta Da je vjera bez podudarnih dijela Ili tega dijela koja su sukladna onome što vjerujemo u sebi mrtva To je da neće doći do ostvarenja to kaže Jakov u svoj postanici, drugo pogal na tri mjesta 17 stih, 20 stih i 26 stih Znači, ako vi kažete, vjerujem, a ponašate se kao da ne vjerujete Ili vaša dijela nisu podudarna s time Onda ćete opet ostati kratki Ja ću vam sad pročitati jednu, meni osobno dragu priču vam je četvrto poglavlje je Ivana, stihove 46 do 53, drugo čudo u kani Galilejskoj Došao je kraljev dužnosti k Isusu Hristo Jer je jako zanimljivo, mi pričamo o vjere Naš prirodni um hoće vidjeti dokaz i onda će vjerovati S tim načinom nećete primjeti Znači, mi vjerujemo, jer je On rekao Onda se, kako smo već ukazali Na primjeru, gubavaca počnemo ponašati kao da je njegova riječ istina I onda On potvrdi svoju riječ Ne može On potvrdi svoju riječ Kao je sjeme, dok je sjeme u Kesici i u polici Znači, mi dolazimo k njemu i mi tražimo u skladu s njegovom riječi I mi onda ispovjedamo odgovor ili tega uslišenje u skladu s njegovom riječi Mi smo u njegovoj riječi od početka do kraja Ako padne njegova riječ onda, smo, onda je on pao A on neće pasti Znači samo je važno da smo mi u njegovoj riječi i da vjerujem u njegovu riječ, zato sam vam to toliko ponavlja, a vi se to ponavljate svaki dan dok vam to ne uđe u sistem kao što vam je hrvatski jezik ušao u sistem. Ili ako ste učili voziti biciklu, dok god niste naučili, sad je više ne morate učiti je tako. Znači to bi vam trebalo biti tako svaki dan te upute da onda kroz te upute možete čitati Sveto Pisma ili sve drugo sveto i onda iz toga izvući najveću korist jer on nešto objavi za našu korist. To on ne objavit će se da ispuni stranice na Bibliji ili da bi mi imali što raditi u slobodno vrijeme, nego iz mudrog razloga, jel tako? Prema tome, ako on nešto kaže, onda mi prvo doznamo što je rekao, mi znamo da on ne laže i onda se ponašamo sukladno. Znači, nedjelovanje u skladu s onim što znamo je sljedeća velika prepreka i zove se razumsko potvrđivanje. Ja se slažem da je to istinito jer piše u pismu, ali ja se ponašam kao da sam pročitao neku bajku. Ništa ne napravim da pokažem da je to stvarno tako. Jel me pratite? I on ne može potvrdi svoju riječ jer nema te riječi, jer je to samo prazna priča. Znači, mi ako kažemo da smo primile, onda se trebamo ponašati kao da smo primile Kao što sam vam već dao najkrasan krasan primjer s celijakijom Zato što se ne vidi iscijeljenje kod takve bolesti I da bi dokazala svoje iscijeljenje, ona je morala pojes kruh kojega ne može jest Koji joj je stvarao velike probleme, mučninu i to, već, to bi značilo cijelu noć ne spavati u bolovima i u strahu da se ne bi ugušila jer me pratite Da ona nije pojela on Ne bi mogao potvrditi isciljenje To je dinamika Znači mi moramo napraviti Nakon amen Sukladno tome što smo rekli da vjerujemo Amen je mjesto oslobađanja naše vjere Da mi počnemo govorit Da mi počnemo dijelovat Kao da je to istina I sad ću vam pročitati, To je krasna situacija Evo meni se osobno sviđa Iz Ivana kaže Tako se vratio kanu Galilejsku Gdje je pretvorio vodu u vino Isus tu bijaše neki kraljevski činovnik, komu je sin bolova u kafnaumu. Znači on je došao recimo iz Zagreba u Split, ali mu je sin ostao u Zagrebu, hoće reći njega vidio, naglasak na njega vidio. Naglasak na njega vidio. I on je došao k Isusu što isto koda smo rekli išao je u riječ, došao je pred Isusa u duhu. Ista je stvar. Kad on čuo da je Isus došao iz Judea u Galileju, očito je čuo da Isus iscjeljuje, Nije Isus govorio da je to Boži blagoslovi, da nekto ponizno nosi, da će iz toga naučit neku mudru lekciju, jer to bi bilo bedasto. Znači, logika zdrava, ne treba vam stvarno visoka škola za ovo razumjet, da je on čuo kad je Isus došao, da je čuo da je došao izcijelitelja, tako je Da je došao da je čuo onaj koji blagoslilja što vam je dijete bolesno i šao bi negdje drugdje. Jer se slažete sa mnom. Amen. Kada on čuda Isus došao iz Jude u Galileju, ode k njemu te ga zamoli da siđe i ozdravi mu sina. Znači mora je čuti da Isus ozdravlja. Tad mu Isus reče, ako ne vidite, naglasak na ne, ne vidite, čudesnih znakova doista ne povjerujte. Kaže gospodine... Kraljev činovnik siđe prije nego mi umre dijete I sad, ovo je ono što se meni posebno sviđa Mene samo onako počne milina prolaziti od ovih stihova Pazi sad ovo, to je stih 50 Ide, odvratimo Isus Ili rečemo Isus Naglasak, Isus je nešto rekao Nema veze što je rekao Ide Š Što god je rekao Ide Odvrati mu Isus I pazi sad reakciju Tvoj sin je zdrav Znači Isus je rekao Da je stvar gotova Isus nije rekao Tvoj sin će se možda oporaviti Jednog dana Ili Isus je rekao Lila Ak se nadaš Isus nije rekao Eto Čuj Moram pitati Ove starješine Iznad mene Je li dozvoljeno Isciljivati U subotu Ili nedjelju? Ne, Isus je rekao, ide, tvoj sin je zdrav I sad pazi reakciju čovjeka I čovjek je povjerovao Isusovoj riječi I otišao je kući Ja uvijek dodajem u zagrade pjevajući Jer ako je on povjerova Isusovoj riječi Nakon što je došao iz Zagreba Splita djete mu umire I kad mu Isus rekao, djete ti je zdravo Njegovo okretanje i odlazak doma Znači da je on uvjeren da je djete zdravo i ako je on stvarno to uvjeren, koja je reakcija čovjeka koji je proputova toliki put pro u strahu da mu dijete ne umre Koja je njegova reakcija? Pa ja mislim da je on radosno išao doma, ili ti ga pjevajući Jel' tako? Naglasak na čovjek je povjerovao A zamisli da je on sad rekao, da li Isuse, li možeš ti napisat meni neku potvrdu? Jel' si ti siguran da je to tako moguće nadaljeno? Jel' ti znaš koliko je moje dijete teško bolesno? Zar ne bi ti mogao stvarno, mislim, ja tebi vjerujem da to može Ali jel bi ti mogao da ja to stvarno, da ja to vidim, da to stvarno tak radi Doć kod mene u Zagreb Ne, on je povjerovao Isusovoj riječi, nema veze ko je Isusova riječ Ja vam, vam govorim zbog principa Isto koji gubalci Isus je rekao, idete, pokažete se svećenicama To je značilo očišćeni ste Jer svećenice su potvrđivale očišćenje od gube I oni su krenuli, dok su išli su se očistile Znači, taj čovjek, kraljev činovnik, nakon što mu Isus rekao On povjerova, izjavi kog mu reče Isus te ode Ode je znači dijelo Ili ti ga vjera sprovedena u praksu Oživljena djelom. Dok je još si lazio, ili na putu prema Zagrebu, recimo dok je bio u Macoli Dođoše mu u njegove sluge, temu javiše tvoje dijete zdravo Hoće reći, Isus je potvrdio svoju riječ, ili Isus ne govori prazno Isus nikad ne govori o prazno. Tko u nje vjeruje neće se postidjeti, tko god zove ime Gospodnje on se neće postidjeti nego će biti spašen Sozo. Tko god. Vi sutra stojite pred križem i imate Isusa koji kaže tko god zove moje ime, Biće će spašen. Meni vam je to dosta da ja kažem to je to. Možeš ti meni ne znam što reći na pismena. Možeš doći sa cijelim odborom, možeš do nit ne znam koga. Ja znam da sam spašen, Izbavljen Je l'mo jasno. I unatoc svemu, ti stoj na njegovo riječi, vjeruj u ono što on kaže i on će sa svim izjesno potvrditi svoju riječ. I onda ako se to napravi kak treba, dolaziš pred predstavlje slave, već si ti u duhu. I onda uzmeš taj blagoslov iscjeljenja. I donio se odluku da izlaziš u pobjedi Da ćeš dat njemu slavu Da ćeš ga proslaviti u svom tijelu Jer si skupo plaćen Krvlju jaganjca bez mane Nisi više svoj jednom kad si prošao križ Ne živiš više sebi nego onome Koji umre i skrsnu zbog tebe Po drugim korinčanima 5.15 I onda si donio odluku da ćeš ga proslaviti u svom tijelu Po prvim korinčanima 6.20 i on će potvrditi svoju riječ Njemu treba zdravo tijelo u ovom bolesnom svijetu Da nosi poruku evanđelja Da stavi svjetlo koje zapavlja na svijetilku Da svijetli svima u kući Jel' tako? Dok još si lazi o dođušemu u susjet Njegove sluge te, javi, sluge te mu javiše Tvoje djete zdravo kad se propita kod njih za sat U kojim u bijaše bolje Odgovoriše mu, Jučega u sedmi sat Ostavi groznica Tad otac uvidje Da je to bilo u onaj sat U kojim u Isus bijaše Rekao ide tvoj sin je zdrav Kad je bilo ili morao čeka deset godina Ne, ne Istog trenutka kad je povjerovao U tom trenutku se riječ obestinjuje Da li vam je jasan princip vi ste spašeni u momentu kad u srcu vjerujete ono što pismo kaže Onome što je Bog napravio u Kristu Isusu za vas osobno Vi ste spašeni kad ste krista priznali za gospodara što hoće reći gospodara na cijelim vašim životom Kad ste ga stavili na prijestolju u vašoj duši da on vlada Onda ovi drugi više ne mere vladati jer je Krist njega porazio I to ne malo ga je porazio, nego ga je skroz porazio I onda ga još pokazao, ja, u javnog je pokazao, izvrgao ga ruglu I vodi ga iza sebe u pobjedničkoj povorici Znači dobro ga je porazio, ne onak Malo, u produžecima Nego skroz, po Kološanima 2.15 I onda ste vi u pobjedničkoj ekipici Niste iza sa poraženima, sa pljenom Nego sa Kristom U pobjedničkoj povorci I imate ime Isusovo na usnama koje koda ko, ko stoji I da On izgovara riječi koje u sebi imaju silu Ako su riječi koje su po pismu Ne neke bezvezne riječi i onda, znači, takvi dolazite i prisvajate kod dijete, da dolazite u kuću od oca vašega I On je rekao, Sine moj ili kćeri moja, sve moje, tvoje Jer On je to rekao Luka 15.31 Onda ulaziš u špajze i uzmeš što ti treba U saznanju da to nećeš bez veze potrošiti To je dinamika I koja je onda reakcija, ako je ovo istina Ako sam ja, znači, spašen, izbavljen i ako sam primio isciljenje Koja je onda reakcija? Pa mi ćemo onda zahvaljivati Jel' tako? Mislim, moraš nekako izraziti tu radost, jel' tako? Moraš nekako pokazati na van Da si ti to doista primio To ide iz tebe van To je ko Ko kad si zaljubljen To ti je ko kad, kad si nešto uspio napraviti onako, ne znam, u svijetu pa se ljudi radu ali je puno više Ako mi doista vjerujemo u ono što piše Ako mi doista vjerujemo u ono što piše Jer On traži vjeru, On je napravio svoj dio On je sve što je trebao napraviti, napravio i sjel I uručio na poklon I poslije glasnike da to objave zato kaže pismo, da su ljupke pogorama noge glasovno noše radosti, Koji spasenje donosi Mirna vješta To su ljupke noge Jer on nosi radosnu vijest Da je krest, Isus, umro za naše grijehe, moje grijehe I da ja ne moram više biti pod grijehom, pod krivnjom I pod svim negativnim posljedicama i da On ispati o moje bolesti I da ja s toga više ne moram biti u bolesti i slabosti nego u snazi Jer riječi Hebrejske Tamo u Izai 53.4 su puno više od bolesti i boli To znači patnje Fizičke I mentalne Slabosti Brige To sve znači To je jedna, jedna, jedan cijeli zahvat i On uzeo na sebe Da mi ne moramo On je uzeo sve na sebe Hebrejska riječ je avon Cijeli paket. On je sve uzeo i primanjem njega mi primamo oslobođenje od svega toga. On je to napravio uručuje kao dar, objavljuje nam u svojoj riječi kao činjenišno stanje i daje nam način na koji mi to primamo, a to je putem vjere. Mi ne bi trebali sumnjati u srcu da je riječ Božja istina. Jer ispočetka vi ili nitko drugi ne vjerujete u Isusa Krista. Ne vjerujete u njegov čin spasenja Ne vjerujete u novo rođenje ili novo Božje stvaranje koje Bog čini u trenutku kad to primite Pod Efežanima 20 Vi ne vjerujete u ništa jer niste to ni vidli Vi vjerujete samo ono što pismo izvještava o tome Da li vam je ovo jasno I prema tome nije teško na osnovu Svetog pisma reći Da, to je istina, to je moje I ja ću se ponašati sukladno Jer ovo jasno vidimo Ovo puno olakšava Jer onda se misliš, dobro, ali kako ovo, ali kako ono Ali zašto ovo, ali ovo ja nisam vidio Ali ovo, jeli možda, a ne, ne, pismo kaže Koje nikad ne laže, ti tu 1, 2, Koje je istina po Ivanu 17, 17 o strane Boga koji je vjeran, i ispuni svako svoje obećanje po Hebrejima 10 23. O strane Boga koji nije kao čovjek pa da bi rekao pa da bi se predomislio nakon 10 godina. Po brojevima 23 19. Koji što kaže, uvijek ispuni, ne nekad, uvijek ispuni Po Jezikelu 12, 25, i 28, uvijek A ovo je u istoj riječi I to je pokazao još za Izraela, sluge, za Mosija Di ni jedno lijepo obećanje koje je dao nije propalo, sve se ispunilo po prvim kraljevim 8, 56 A mi imamo Krista Isusa Bolji savez za pečačim krvlju Jaganca bez mane koji je jamac tog saveza, svakog slova u Novom Zavjetu On je jamac, žirant, po Hebrema 7, 22. I prema tome, stoga je svako obećanje u tom Svetom pismo Ili u Novom Zavjetu još bolje Da, da, ne, ne, ne, možda, ne, ako, da, ne, ako bude tva volja Ne, jednog lijepog dana, neakme me izvuku, ne, da I naš amen Bogu na slavu Drugim korijenčanima, prvo pogledaj stihovi 19.20 Jel me pratite? Dismo. Ja ću vam sad pročitati, jer objave nešto Da vidite kako on, tatica, naš Ovu dinamiku svrtio oko tog križa I što traži od nas Pomaže vam da se možete odnositi prema tome Da razumijete da vas ljubi da razumijete zašto se to na križu dogodilo da je to bilo zbog ljubavi prema onima koji su pali koji su odvojeni koji su u stanju nevoljnosti, patnje, boli, je li tako? I on onda otkriva sebe i pruža ruku i mi trebamo prihvatiti tu ruku i u momentu kad je prihvatimo, on će potvrdi svoju riječ ima jasna dinamika, ja vam vam jer da vidite sa više strana jeste spremni? Kaže ovako On je doista Vaš spasitelj i liječnik Otac govori o Kristu Isusu On je iskupitelj od grijeha i smrti On je posuda koja je nosila mene I time su njegovi moć i snaga bili bezgranični i ovaj čovjek, Isus, jeste i ostati će vječno božanstvo. Jer ja sam ga odabrao da mi omogući postati vidljivo božanstvo za vas. Budući sam ja, govori otac, duh od vječnosti u vječnost. I ako zazivate njega, vi zazivate mene. To smo već više puta rekli. To je Ivan 14.8 i 9. Tko vidi mene, vidi oca. Bog je duh, Ivan 4, 24 Boga nitko nikad nije vidio i neće ga vidjeti u njegovoj biti, ali ga je sin objavio, Ivan 1.18. i stoga zbog nas on je sišao da bi bio Emanuel. Bog s nama. Jel' me, pratite gdje I tko vidi njega, vidi oca. Tko zaziva njega, zaziva oca. Jer njih dva su jedno, po Ivanu 10.30. I ako zazivate njega, vi zazivate mene, i ja slušam i uslišit ću vaš zahtjev Budući sam vam dao obećanje kroz Isusa Krista Jer Isus nije govorio svoje riječi Nego govorio očele riječi Riječ o koje vam govori Otac vam govori, Ivan 12, 49 On je govorio svoje riječi djela koja nim Otac čini, jer je Bog, Otac, Duh vječni, bio u njemu Krist mu je omogućio upunini da djeluje kroz njega na zemlji jer sam vam dao obećanje kroz Isusa Krista Što god ćete tražiti u moje ime Ja ću to učiniti. Mi tražimo što god, je li tako? Što god, koja god da vam je bolest Mi tražimo da je uzme Što god, nema velike, nema male Nema, nema neizlječive, što god Inače, Bog nije sve moguće Nego nešto malo moguće mi njega jedini možemo ograničiti Znači, on nam je dao što god I što god ga zatražimo To ću ja učiniti Pazi sad ovo Vjerujte ovim riječima Naglasa koliko puta on ovdje naglašava Da traži samo vjeru Vjerujte ovim riječima Mi smo rekli da ima deset obećanja U svetom pismu što god To meni govori da mu je i kako stalo Da nam namire svaku potrebu Da je jedno je dosta Zamisli deset Zamisli da ti deset put otac kaže, običan ovaj svjetovan otac Da će ti što god hoćeš sutra napravi za ručak Evo to meni Zoran kaže, a nimi ni, ni otac, ni, ni brat, ne, je tako? Jer sam mu dragi, ti mene I Ja vjerujem da će on to napraviti A nama je otac rekao kroz Isusa Krista, Mi pričamo o Novom Zavjetu, ja sam vam to deset puta Što god Vjerujte ovim riječima sa potpunom vjerom I ne okljevajte sebe Povjerite vašem spasitelju I iskupitelju, Tako da vam ja mogu dati dokaz Da ću održati moju riječ Evo me Isuse Ja ti vjerujem na riječ Ja, me, ja jednostavno dajem ti Cijelog sebe I od sad nadalje Samo na tvoj riječi stojim Ti si rekao tko god Zazove ime gospodnje Neće se postidjeti Biće spašen Jel tako? Nema šanse Znači svaki koji zazove A mi ćemo ga zazva To je iz pisma jasno i glasno Rečeno svaki Ne neki, svaki Jer svaki koji zazove ime gospodnje Biće spašen To je Joel 2.32 I to ponavlja u Rimljanima 10.13 Znači svaki, ne neki, svaki <clears throat> Tako da vam ja mogu dati dokaz da ću ja držati moju riječ Vi morate uvijek zapamtiti da vam ja osobno dajem priliku za svaku molitvu u duhu i u istine Da ja želim da mi dođete u svakoj nedači tijela i duše I time napravite ovaj korak do mene Uzmite u obzir moje riječi Dopustite da vam prodru duboko vaše srce 3 16 kaže Neka riječ Kristova prebiva u vama u svem bogatstvu Mi moramo dozvoliti im riječima da nas apsorbiraju svjesnosti Da je to Bog kroz riječi koji nam ulazi u srce i daje nam život Riječi koje vam govorim su duhi život, je tako? Ivan 6.63 U početku bijaše riječi, riječ bijaše u Boga i Bog bijaše riječ I Bog bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga, i ništa što je postalo bez nije, nije postalo I u riječi bijaše život Život To nisu bezživotne riječi Mi moramo njima dozvoliti da uđu i da nas prožmu I onda te riječi stvaraju sigurnosti vjeru I onda mi možemo zakoračiti i bit uvjereni da On neće podbaciti u svoje riječ. To je dinamika Uzmite u obzir moje riječi, dopustite im da prodru duboko vaše srce I vjerujte bez sumnje Jer moja obećanja su istina Moja obećanja su istina Ali vi odlučujete sami njihovo ispunjenje Kako? Pak vjerujemo u njih Jer bit će nam kako smo vjerovali taj element puno njih zaboravlja. Da, ali da Isus dođe onda bi se to sredilo, samo da on tu da me dodirne, bio je u Nazaretu pa se nije sredila. Zašto? Jer nisu vjerovali da je Sin Boži, nisu vjerovali ono što je pročitao i svitka proroka Izaj šezdeset jedanjedan to je luka četiriosamnaest u nazaretu se digao tamo u sinagogi uzeo svitak i počeo čitat duh gospodnji na meni je jer me pomaza Donijeti radosnu vijest ubogima Bogima Iz cijele srca slomljena Slijepima vratiti vid Sužnjevima proglasi slobodu I oslobođenje potlačenima I godinu milosti gospodnje Ali oni su mislili da je Josipov sin Tesarov sin I počeli su sumnjati u njegovo poslanje I on nije mogao u Nazaretu učiniti ni jedno veliko čudo Osim što ne nije htio Grčki tekst kaže, pokušaja nije moga, osim što je na nekolicinu sa manjim oboljenjima položio ruke i izcijelio ih i čudio se čudom njihovoj nevjere. Ili ti ga u se čudio, ili ti ga jako se čudio. Znači nevjera na našoj strani sprječava čak i takvu silu koju Isus očitova jer je bila u njemu sila Božja, duh Božji ga je pomazao sa snagom. Dijela 38 je li tako? Nije on bio da mu je fallo snage Ali Marko 6.5.6 kaže da je zbog njihove nevjere On bio to nesposoban Znači ona kuca na vrata srca Neće ih razbit Ja stojim van i kucam Tko otvori Tko otvori Da, može, ja se slažem, to je istina Znači, on kaže, ali vi, moja su obećanja istina, ali vi odlučujete sami njihovo ispunjenje Kako? Pa ako vjeruješ, onda će on potvrditi svoju riječ, ako ne vjeruješ, neće na Jer on ne presiljava ljudsku volju, te uništavajuće za naš duhovni život Ja sam ponio sve vaše grije, grijehe namjesto vas Ja sam uzeo na sebe svu patnju i ne daću Baš sam danas slušao Kenneth Haggime me duševi, opet danas jer ja, evo jedna moja prijateljica koja se to obratila, bila na istinsko kršćanstvo Kaže ona mene Što mene buni, kaže ona Ja sam koje god svece da sam čitala, svi su jako patili, mučili se, umirale. Ja tebe vidim da si non stop sretan Kako to? Pa ja kažem, sigurno nisu znali što ja znam Kaže danas Kenneth Hagin, to je jedan najveći Boži slugu To sam vam već rekao, 70 godina službe Izuzetna služba. Kaže on, nikad mu moletva nije bila neuslišena. On te izmoli iz smrti nazad. Kaže on. Pita oni mene, i kak je u, do, u doljene? Znaš, ono spominje 23. psalon 40. Doljeno sjenki, smrti. Neki spominju mračnu noć duše, znaš. Moraš biti u bedu i tako. Kaže on, i kak je, kak je u toj doljene? Kaže on, ja nisam u dolini Ja sam na visini. Nema doline za mene. Kaže on, a hoćeš reći da e, ti nemaš ovi kušnji i borbi i ovih znaš problema, kaže imam ali ja nad vladam ja sam iznad njih. I to zvuči onako nevjerojatno. Pa ili mi imamo pobjedu u tom Isusu ili nemamo. Ili smo mi iznad duhova koji su uzročnici problema i bolesti ili nismo. Ili kraljujemo u ovom životu po Isusu Kristu ili smo robovi. Unatoč tome svemu i spominje Spominje Evo ja ću vam sad pročita što on spominje On ne spominje samo jednu stvar On spominje sve stvari To su rimljani 8.35 do 38 Dijetu, pazi sad ovo Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove Nevolja, tijeskoba, progonstvo Govori o ove problemima ovema, znaš Ali onda oni on, on misle da ti nemaš problema Ja imam isti problema koji još veći samo moja kuća stoji na stijeni I ja istupam sa snagom gospodnju U kojoj se jačam svaki dan U buduće jačajte se u gospodu I silnoj snazi njegovoj Efežanima 6.10 Da se mognete odupret lukavstvima džavlovi Jer lukav je džavao I on ide okolo kao ričući lavi Gleda koga da proždre Ove nevjernike već proždre Gleda ove kršćane da prožde Po 1.5.8 Oduprte mu se snažnju vjere i zato obucite svu opremu Božju Svu opremu Da se možete oduprijeti u dan zli I kad se oduprete da možete stajat Prema tome stojite čvrsto Saj vam Efežani 6, 10, 11, 12 Jer nije nam se boriti proti krvi mesa Nego proti poglavarstva, vlasti Protiv oni koji upravljaju mrakom na ovom svijetu Proti zlih duhova na nebesima Stoga, prema tome U skladu s time Obucite svu opremu Božju Da možete stajati Biti pobjednice To ne znači da nemaš problema To znači da si spreman na probleme Znači, tko će nas rastaviti Od ljubavi Hristova Ili da osjećaš nonstop Da si ljubljen, zaljubljen I da nema oscilacija Nego uvijek raste Morat ću paziti Ovo neko slika Kad diže ruku Pa krivo protumačem Ko će nas rastaviti od ljubavi Kristove, nevolja, tijeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogiba ili mač Sad presklačujem ovo kako nas ubijaju po cijeli dan Ipak u svemu tome sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio, po Kristu Isusu Pobjeđujemo sjajno, znači ne treća Dalmatinska liga nego Bundesliga pobjeđujemo, unato svemo ovome ide dalje, jer siguran sam, ne sumnjam, ne možda, da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnje, ni buduće, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koji stvor. To znači i ni sve krva. Neće moći rastaviti od ljubavi Božije koja je u Kristu Isusu Neće, jednostavno neće Onaj koji u meni, dječice, vi ste od Boga Broj 1, 1 Ivanova 4, 4. I nadvladali ste i koga? Pa one zloduhe kojim gore prva tri stiha 1 Ivanova 4 Antikristove i ostale zloduhove Jer jači je onaj koji je u vama Nego onaj koji je u svijetu Ili je to istina ili nije istina ili sam ja na ovom svijetu kao krist, pa raz, razorim djela džavlova Ili bježino žavla kao ne znam od no čega Ali pismo kaže kao što on na svijetu, takvi smo mi na svijetu, prva Ivanova 4.17 Jel' tako? 1 Ivanova 2.14 piše vama mladići, vi ste ih pobijedili koga vrage? Kako ste ih pobijedili Jer riječ Božja prebiva u vama po riječi Božoj, po pisanu, po onome što znam da mi prepada. Kako se Isus borio protiv satoni u pustinji, sad sam vam rekao, to su vam prvi deset pol stihova u, u Mateju 4, onda kasnije kaže da su mu došli anđeli posluživali, kad je on to nagladao, sapisano je, on mu nije mogao sapisano je odoliti, što god, što god, samo pisano je. Ja sam ponio sve vaše grijehe namjesto vas Ja sam uzeo na sebe svu patnju I ne daću kubi Vi trebali nositi kao pokoru za vaš izvorni grijeh Pazi sad ovo I život svake osobe Može biti oslobođen od brige I patnje Znači ako je on to uzeo namjesto mene Onda ja više nemam On to nije uzeo da bi ja i dalje nosio Nego da ja ne moram nositi To vam je dinamika I mi dolazimo s tom sviješću Kod njega zahvalni Kršćanstvo je, kako sam vam već rekao, dvostruki pokret Jedan je prema Bogu, Ocu u Kristu zahvalnost Non stop Zašto? Jer to non stop obasipa Evo, ja vam moram reći, ovo vam govorim u najvećoj mogućoj poniznosti Toliko me i sata u sat obasipa sa milostima Da ja to jedva mogu sadržati Meni dođe da počinjem skakat, vikat, pjevat Onda misle da sam lud I to ne sta. Jer ako me ništa ne može rastaviti od ljubavi Bože, ta se ljubav mora očitovat. Zamisli da osjećaš tu ljubav Božju. Kako ona ima očitovanje? Ti osjetiš ljubav majke pa te rasplaće. Neki te prijatelj rasplaće kad te posjeti kad je teško. Kad te dečko poljubi pa te to rasplaće. Ali ovdje nema reakcije. Zato sam rekao, ja ne, ne mislim organizirati crkve, ali bi se crkva zvala crkva reakcije na ljubav Božju u Kristu Isusu. Kako si? Pa evo reagiram. Evo reagiram Evo jasno O čemu on ovdje priča To se nudi u Kristu Isusu Nema bolje ponude nigdje Tu ne moraš mantra Tu ne moraš dubit na glavi Sijedi na čavlima Hodočastit na Himalaje, Tu ne moraš pliva do brača, Tu ne moraš ništa platiti, Tu se ne moraš uopće trapit Mučit nikakav post Nikakvi dress kodniš, Tu jednostavno primiš milost u Vjeri i živiš dostojno Bro, jedan hvala Hvala Hvala Na dar kažeš hvala I onda kad se toliko obdaren To ti poši na uši izlazit Onda daješ drugi Onda si radostan Blaženije davat nego primat Jer kad imaš toliko On ti daje toliko On ne daje na mjeru Onda imaš i za druge. To je blagoslo po drugim korijenčanima 9.8 Da imaš uvijek svakda u svakoj prilici Za sebe dovoljno i za svako dobrodjelo To je više od minusa To vam je plus I život svake osobe može biti oslobođen od brige i patnje Ako on izruči njegov, kaže majka od jedne naše dušice Da li moraš se brinuti? Ti to piše, ja kažem Jel' piše u pismu 1.5.5.7 Svu svoju brigu prebacite na njega, on će se pobrinuti Grčka riječ je ko kad baciš onu vreću cementa na nekoga To je grčka riječ Hiti sa svog ramena na njega, Ako sam hitio sa svog ramena na njegov Onda nemam na svom ramena ako nema na svom ramenu, onda je okej, okay, lako mi je rame. Jel' tako? Ili to nije istina? Filipijani 4.6.7 kaže, nemojte tjeskobno brinut ni zašto. Ne znam, ono, da li ti ne znaš ko ja imam brige? Ne, ni zašto. Ni zašto. Nego u svemu. Uz molitvu i prošnju, iznosite svoje molbe Bogu. Sa zahvaljivanjem. Zašto sa zahvaljivanjem? Zato što ćemo odbav biti uslišeni. Hvala ti, lipa. I mir, koji nadilazi svaku mogućnost razumijevanja, će ispuniti ili čuvat vaša srca i misli vaše u Kristu Isusu. Opet taj Krist Isus. Ne možeš ga izbjeći u svetom pismu nikako Ja sam baš onako namjerno čitao poslanice Vidio možda ima neka rečenica koja se odnosi na njega Skoro nema nijedna Uvijek je u Kristu Isus sve Jer On je sve u svima, kaže pismo Koji ispunjava sve u svima Efežanima 1.23 Zbog koga je sve Po kome je sve Koji je sve Znači, život svake osobe može biti oslobođen od brige i patnje ako On izruči njegov grijeh meni osobno. Da sam ja također mogao ponijeti njegovu krivnju namjesto. Namjesto znači da je On bio namjesto mene ili da sam ja bio na mjestu njega. To vam dođe na isto. Jer kad je Krist išao sa mojim grijesima na križ, ja sam išao na križ. Kad je On umro zbog mojih grijeha, ja sam umro i tu više nema krivnja, nema grijeha. Evo, pitajte mene, ja, ja, vam, ja vam ne osjećam nikakav teret prošlog života, mogao bi. Znači, namjesto njega, ipak on mora molite ili tražite sa apsolutnom vjerom. Što to znači? To nije toliko teško. To znači da sam siguran, apsolutno, da Bog ne laži. To nije toliko teško. Jel tako? Ne bi trebalo biti toliko teško. Blago onima koji su odgajani od mali nogu, da je sve to pismo istina. Za početak Za kraj, vi koji imate dječicu Ili tek spremate imat Ja vam moram savjetav Da to od malih nogu krenete Ko naši Frano i Teresa Recimo pa sad kad je mlađi sin Koji ima još nema ni godinu dana Nešto ga je počelo boliti Plakao je ovaj drugi Koji sad puni dvije godine Još ne zna govorit Je došao i položio ruku na njega Jer je vidio da mama i tata to rade Blago toj dječice Onda ne treba ovo toliko ponavljati Njima je to normalno Normalno onu Bog ne laže Nema. Normalno Što to znači? To znači da na tome možeš kuću nagraditi To će kuća stajati Neće pasti Znači, ipak on mora moliti sa apsolutno vjerom On mora znati da ja, otac kaže koji je ljubav Ne želim da ljude pate Zašto je bilo pitanje? Broj četiri, je tako? Ili broj tri, tu su bili tri, četiri, ne znam kako smo zapiti. Četiri. Zato što nas ljubi. Zato što nas ljubi. Ali ja ne mogu odvratiti njegovu patnju protivno mojem vječnom redu ako je njegova vjera i dalje tako nemoćna da njegov poziv ne doseže moje uho. Doseže, samo je hoće reći da nema vjere. Što dalje objašnjava. Ako on i dalje dvojbi opet ta dvojba Dvojbi Moju ljubav I moju moć Jer kaže pismo To je Ivan 3.16 Kaže Bog je toliko ljubio svijet Da je dao Mi primamo njegovu ljubav u Poklonu na križu Je tako? Zašto? Jer nas ljubi Zašto? Jer ne želi da patimo Zašto? Jer želi da mu budemo blizu ja mogu, sad su to na pitanju, znači, da li on može, to svi znaju, a to što ga vrijeđaju s tim da neće, to je drugi paru kava Ja mogu pomoći svim ljudima, ne nekima, nego svim I ja želim pomoći svim ljudima To smo isto obilato čitali, je li tako? da je uvijek njegova volja da nas svih izcieli jer on u Kristu hoda po zemlji koji je bio savršen izražaj njegove volje recimo po Ivanu 6 trideset a Isus je uvijek iscelio sve. I ako je vaša vjera živa, onda iskoristite moje osiguranje ili moje obećanje, ili ove silne moje riječi i izručite mi sebe Što to znači? Evo me, Ođe, ja ti vjerujem To, ono, to je koda Hoćeš ići na ovu stranu ili ćeš ići na ovu stranu On kaže, idi ovamo U životu ćete čekati samo dobro. evo, ja sam vam primjer za to Mislim, morate priznat' ovo, današnje vrijeme nije lako živjeti bez stalnih primanja, bez mirovinskog, bez socijalnog i bez ikoga da vas podupire. Mislim, na neku zajednicu, organizaciju i bilo koga, je tako? Ali ja vam moram reći, ovo neki znaju oko meni, meni ne da ništa ne fali, nego sve raste u svakom pogledu, na svaki način, u jako velikoj mjeri koju ja ne vidim oko sebe, i to unutra i van. I rašće još više. Kad kažem u svakom pogledu, mislim u svakom pogledu I to je zbog njega Ja činim ono što mi on kaže O tome vam gori, ja sam sebe izručio njemu Što to znači, da ja nemam drugo osiguranje osim njega Ne samo za danas, nego ni za sutra Pardon, ne samo za sutra, nego ni za danas Ali on je meni rekao, ne brini za sutra, to je meni rekao ja vam se molim, da on to kaže svima vama To je Matej 6.34 Nego prvo traži moje kraljestvo i moju pravidnost Matej 6.33 To vam je bilo prvo što je mene ostalo u glavi svijetopisa To je Matej 6.33 Kako je ostalo, nemam pojem ostalo je Ali možno sam napravio vječni savjet s sa Matej 6.33 Tražite kraljestvo Božje i njegovu mislim na njegovu Božju velikim slovom pravednost I sve drugo ne, nešto i sve drugo. Evo ja vam opet moram reći u ime Isusa Krista da ne mislite da se uzdrižen, moram govoriti istinu jer sam došao svjedočiti ili dokazivati istinu po Ivan osamnaest i ne priča prazne priče govoriti nešto što ne mislim ili se skrivati za istinu ili se skrivati ili skrivati istinu predlaži znači ja vam moram reći u ime Isusa Krista da se ma čaša prelijeva od svih stvari koje su bitne, meni osobno za život Možda ja imam čudne prioritete, ali ja imam previše E pa sad vi meni recite da se on ne brine za mene I to tako od trenutka, kad sam rekao oke, okay, Znači, sad više neću od vas, ja ne kažem da neko ide tim putem Jer on treba biti tamo gdje ga je pozva Tamo biti najboljišto može biti Ali on je mene pozva, ja nisam bio nigdje nego tu i onda sam rekao, ok, znači, ja sad više, neću ni toliko trošiti na svijet Ja ću samo to učiniti, jer vidi ne radnika, mala žetva velika I onda je on mene poduproje i dalje me podupire Jel me pratite, to znači, izručite mi sebe Vjerujte mi na riječ Oslonite se na oca Jer od se dolazi obećaj, jel tako? Sinet Da ti dođe sad, Isus na vrata i kažete, ti, slušaj Evo, uplatio sam ti milion dolara, dolara Ili nečega Ti bi rekao, čoveče, to je to Isus mi uplatio ono. Ne bi opće se pita Da li je to istina Ali kad ti on ovdje kaže Da je uplatio Ti opće ne vjeruješ Jer ovo je istina Božja riječ je istina To je kod kad ste ušli u banku I ubacili da vam dar stanje na računi I onaj papirić kaže Nemam pojma 3, 5, 6, 25 tisuća kuna I vi tome vjerujete A niste vidjeli lovu Je tako? A ovo me ne vjerujete Znači nam više onaj izvadak iz banke Nego to što piše u Riječi Bođi, je tako? Preispitajte se I ako je vaša vjera živa Onda iskoristite moje osiguranje I izručite mi sebe Vaš prvi postavljeni uvjet Je živa vjera u moj čin spasenja Vi trebate biti uvjereni Da sam jo ja odnio vaše grijehe Jer to ne gori Izaja 53.4.5 Mislim, ne govori ništa drugo. O tome govori 1. Petrova 2.24. Mislim, o tome je pismo. Vi morate biti uvjereni da pismo govori istinu. Jer ako pismo govori istinu, onda je to to. Nema veze što to izgleda luda. Nema veze što mi se umprotivi. Ali je to to ako pismo kaže. Vi morate biti uvjereni da sam ja uzao sve vaše grijehe. Da sam ja uzao svu patnju na sebe samoga i umro na križu. Tako da vi možete biti slobodni od njih. To je, to je razlog. On je postao prokletstvom, da mi možemo biti slobodni od prokletstva i primiti blagoslov On je uzeo bolest, da mi možemo biti oslobodni od bolesti i primiti zdravlje On je uzeo grijeh, da mi možemo biti oslobođeni od grijeha i krivnje grijeha i primiti čistu savjesti Hoda pred Bogom čiste, čiste savjeste, podignute glave, to je dinamika Jedino onda će sva vaša sumnja nestati Jedino onda ćete vi sebe povjeriti mene, mene sa kompletnom vjerom i jedino onda vam ja mogu odzijest vašu patnju. Kad? Kad u njega. I skupite vas od grijeha i smrti. Jer jedino onda ste vi ostvarili vaš povratak mene. Jedino onda ćete me vi priznati u duhu i u istine. Amen. Znači, on traži od nas nakon svega što je napravio i dalje radi da mi jednostavno smatramo da je on pošteno stvorenje Koje ne laže I da se ponašamo kao da je njegova riječ istina I on jedva čeka Ispuni tu svoju riječ Jer nema veće radosti ocu Nego kad mu se jedno dijete vrati kući Evo sad kad ste me sjetili, hvala taj sin razmeta. Opratite sad samo reakciju atca. Znači, ta vam slika pokazuje, znači, dijete koje se udaljilo od Boga, živi u svijetu, u požudama, strastima, ima tu sotonsku bogu protivnu prirodu, sluša prohtjeve, svoje čudi, živi, znači, totalno krivo. I sad pazite reakciju To je Luka 15. poglavlje Pazite reakciju oca kad mu se taj sin vrati Znači vi se vraćate kući, Svi su anđeli presudni Jer njima je stalo To vam je fešta To se svira muzika To se okreće janjac To se grle To se ljubi Nema veće radosti Tako kaže pismo Ni sve jedno njima i on sad je vidio u svijetu da mu baš i ne ide On ga je pustio, drugačije neće naučiti Znači proba, on sve svoje potrošio, sve što ima, ostaje u minusu Znači, vidi da mu ne ide Onda, Obično čovjek prirodan skuži da je na krivom putu Jer više nikako, sve što god je proba ne ide Sva njegova pamet ne radi Skuži da jede sa svinjama, svinja je simbol, ili ti ga pod udarnost u riječi Božoj Koja predstavlja svjetovne ljude koji su u pohlepe koji su tjelesni, zato je zabranjeno jest svinjetinu U principu je možete jest Jer se sve posvećuje riječu Božom i molitvom I Krist je rekao da ne očisti čovjeka ono što mu ulazi na usta nego što izlazi Ali svinja predstavlja takvu kvalitetu življenja I jest znači pripajat sebe to u karakter Zato je ne bi trebalo jesti ili biti svinjolik Znači on je bio svinjolik ili žive po svjetsku Jurca je za lovom, ima je krive stvari u glavi Služio svojim strastima i valja se u blato Blato predstavlja ono najniže svijetovna To vam je slika I to vam je otprilike slika mene Evo, ja sam bio baš takav, da ne mislite da to važi samo za odabrane, da su svinjoliki Ja prvi e. I onda, on je taj, kdo žio prije nije Da mu se ne može duša nahraniti On bi se nahranio s tim svinjolikim rogačima Ali mu ne ide već je kupio on svu robu, ali ga roba nije usrećila Pa je svu tehniku kupio, pa ni to Pa je onda putova, pa ni to Pa je onda svi misle da je super, pa ni to Pa je onda ima cvuru dječku večka Pa si kupio auto, motor, avion Ništa što god je kupio Onda ima kuću na bregu Onda su svi mislili kak je Onda je bio poznat, ni tomu ni radila Ja pričam o sebi I onda kad je skužio da ništa ne radi I onda on pogleda I vidio da u kući oca Dobro se živi ti te najbolja propovijed Kad oni vidi da ti imaš ono što on nema Znaš, kad on vidi da si u miro To se ne može simulirati Ili si u miro Ili nise Ili si radostan Ili nise To vam nema šalabachtera Nema preko veze Nema vam ispod pulta Nema vam u Nema vam, znaš ono Jeli možeš pre... Ne, ne, ne Ili jese Ili nise A u svijetu nise i on je vidio u kući oca da ima puno da su i najavnici dobro zbrinuti Da se dobro jede, da je dobra atmosfera I rekao je, pazi, uve jako važno ko ovo ne kaže u srcu Ne radi milost oholima Ponizni mora spoznat svoju situaciju i potrebu za milošću A ne da mu se sviđa jedan blagoslo pa on ide onak nešto napraviti I onda bi ono išao po blagoslo pa bi nastavio život ovako To vam neće radit Pazite reakciju sinja svinjolikog ta dođe sebi i reče Koliko dođe k sebi Hoće reći da nije bio pre sebi Eli me pratite? Mislim, ja nisam bio pre sebi A mislim sam da sam super Dođe k sebi i reče Koliko najamnikov mog oca ima u izobilju kruha Kruh je simbol za ljubav Veli ga ukratko za sve što nam od dragog Boga oca Treba, ili, treba ili, ili biva dan Za našu dušu, svaki blagoslov To vam znači daj nam danas Naš, naš krug svadašnji To je svjesnost o tome da nas on namiruje Uvijek i u svakom pogledu Pazi sad ovo, ustat ću To znači dignuću pogled Sa svjetovnog prema duhovnog Okrenuću se od požuda prema duhovnim stvarima Ustat od nižeg prema višeg To je ustajanje Ustat ću vi smo stale Poči ću kocu svojemu pa mu reći Oče sagriješih protiv tebe I protiv neba Ako vi nemate u srcu osjećaj Da ste u potrebi za milošću Božjom Jer pismo kaže Ne nema pravjedna nijednoga Svi su sagriješili I svi su ostali kratki za milost Božju Jel tako kaže Rima nima 3.23 i 3.9 i 10 Svi su kratki Pismo je sve zatvrlo pod grijeh Galačanima 3.22 ako se vi osjećate da ste super, da ono može i to tako, ali ajde već kad on nudi to, to neki, neko zdravlje, pa idem vidi jel to radi, ako ne radi, pa idem opet kod ovog nekog drugoga, jel tako? Ja vama moram reći da vam neće raditi. Ako nemate ovaj stav, a on kaže oče, sa griješih protiv neba i protiv tebe. Nisam više dostojan bit tvojim sinom primime kao jednog od svojih najavnika. Karakteristika poniznosti je da ne postavlja uvjete. Čim postavlja uvjete pustite ga da se još malo peče. Tko me oprostite oprošteno, kome mene oprostite oprošteno, po duhu svjetom Kristove znaju da li se netko istinski pokaja, da li mu je vrijeme da bude oslobođen od njegove patnje i oni neće ići preko reda, to mi je značenje tih riječi on zna da li se čovjek kaje istinski ili je došao samo iz nekog sebišnog razloga, a misli nastaviti u grijehu što bi mu još više štetilo. Koji se kaje ne postavlja u uvjete, jeste ovo zapamtili? Prime me kao jednog od svojih najamnika I paže ovo, diže se i krenu k svom otcu Ovo si on mislio i onda samo mislio, nego onda to i napravio Dok je još bio daleko Znači nije još bio on već super, savršen, ne znam kako Samo traži odluku volje Traži pokajničko srce, dijete koje je razumjelo Da mu nije dobro gdje jeste i da se želi vratiti otcu Dok je još bio daleko To znači još su bili prilično daleko u kvaliteti Opazi ga njegov, tac normalno vidi cijelo vrijeme. Kad kaže opazi ga na strani oca, to znači da je ovaj počeo spoznavati oca. Jeste već naučili dinamiku, uvijek je njemu akcija prepisana ali je stvar kod nas. I sažali mu se te poleti i pade mu oko vrata i iz ljubija ga. Ali vidite reakciju oca kojega je sin ostavio, potrošio svoje manje, osramotio ga. To bi trebala biti naša reakcija, sjećate se juče? Kao što je otac nama oprostio, tako bi mi trebali ovima isto trčati oko vrata, okrenuti janca, izgrlit ga, izljubiti ga, dat mu najbolje japanke, ne neskog ovaj skineskog šopa, kupit mu prsten, zvat prijatelja razveselice. Zašto? Jer jedan veliki grešnik se obratio i nema veće radosti. Ako ste u anđelskoj radosti, ako ste u kontaktu s nebom, to vas jako raduje. Nema veće radosti. A sin mu, nakon što se tatica to zatrčao prema njemu Skočio mu ko vrata, poljubio ga Recimo, nama u ekipici zamjerio što se mi zagrlimo i poljubimo A? Meni se čini da to akcija ljubavi očeve Jel' tako? Iako nije obavezno Moješ ti ostati nezagrljen i neljubljen, ne ako hoćeš a sin mu reče, znači, nije samo stalo na praznoj priči, nego i reče Oče, sagriješih protiv neba i protiv tebe Nisam više dostojan biti tvojim sinom Znači, ispočetka. početka Ne da smo mi dostojni Ne da smo mi super Pa da nam satana može znači filozofirati Krist je dostojan Nemojte da da on drži osjećaj manje vrednosti Nisi ti ovako, ali nikad nećeš biti Da, znam, ali Krist jest ali Krist jest. Kad je u jednom od osam puta kada je krz došao Kennet Heginu i u viziju mu govorio preko sat vremena kad ga je podigao do prijestolja slave. I kad ga je pogledao oči ovaj je pao na pod i stavio mi ruke na noge, vidio da je bos i rekao je od svih griješnika ja sam najviše nedostajan da te gledam oči. A kriz ga odmah podigao i rekao je dostojan si jer moja krv te očistila od svih grijeha To zapamtite A Oni ga pobjediše krvlju jagančevom Koja nas čisti od svih grijeha Po jedan pet Ja sam čisto od svih grijeha Ne zato što sam se oprao sa punom, Ne zato što sam bio u sauni Ne zato što me mama okupala Nego me krist Isus svojom krvlju očistio od svih grijeha Prema tome toga, sukladno tome Nema više osude Za nijedan prošli grijeh O budućim ćemo pričati sutra O zajedništvu i prekidanju zajedništva U bračnoj vezi Sa Kristom Mi pričamo o prošlim grijezima O starom životu O otpuštenju grijeha Dostojan si Jer te moja krv Očistila od svih grijeha I digne ga na noge I onda ga pitaju Dobro na Isusu Što, što je na nekako naj Što je bila Kaže on oči kao dva oceana ljubave. Čista ljubav. Krist je naša pravednost i posvećenje i otkupljenje i mudrost po prvim korinčanima 1.30. Prema tome Sotoni se ja dičim sa Kristom. Može on doći obučen kako god. Može se on na koji god način predstaviti. To ništa ne mijenja jer pisano je da me Kristova krv već očistila, ne da hoće, ne možda jednog dana, nego da već jest o tome priča, me pratite, ne da sam ja dosta, On me čini dostovo. To je milost, nezaslužena dobrota, čisti dar, grčkih prevod milosti može biti ljubavni poklon. To je čisti dar ljubave. Ali onda ja držim poziciju na kome On stavio Jer ja hodam dostojno takog velikog dara i velike želice Nisam više dostan biti tvojim, sin, tvojim sinom Tad od tada sveće svojim slugama Brzo donesete haljino On će vam sutrajiš brzo Ne, ne morate čekati Znači u trenutku kad ga primite Brzo nosite haljenu. Brzo vam donosi ključo špajze Ne trebate čeka sto godina Odmah važi Brzo donesite haljeno. Onu najbolju Obucite ga Stavite mu na ruku prsten A na noge sandale Dovedite ugojeno tele Da ga zakoljete Pojedimo i, vese I veselo se pogostimo Zašto? Zašto je to tako? Zašto se otac raduje? To smo rekli To je prijelazi smrti u život je li ima neki ovdje roditelj Kojom je drago Kad mu dijete od teške bolesti ozdravi E, to vam je Od prvike upri, upri, ništa U odnosu na ovo Jer ovo je duhovna smrt Ovo je prilazi smrti u život Jel tako? Ivan 5.24 kaže Da ovi koji su povjerovali Njegove riječi I onome koji ga posla Da oni su priješ, prešli Iz smrti u život Iz koje smrti? Iz ove duhovne smrti Jer ovaj moj sin Bijaše mrtav i oživje Bijaše izgubljen i nađen je I počnu se veselo Gostite To vi pripremate U vašim srcima, anđelima Oni znaju što se sad događa one su prisutne Tatici nije svejedna Evo, ovo jasno To im pripremate u srcima Onda se obucite dostojno U vašoj duši sutra Dođite svečano obućeni Odlučni, spremne koda dolazite pred oltar da ćete staviti na ruku prsten viječnog saveza, koda ste doista spoznali da je Krist jedini zaručnik. Moja radostana Ivana Krstitelja koji kaže da zaručnik, zaručnica pripada zaručniku, ali završnik o prijatelj, stoji pored i kad čuje zaručnikov glas, on se raduje, raduje se. E, kaže, sad se moja radost ispunila. Kad vi dođete kristu, onda je moja radost ispunjena. Onda krist raste, a ja se umanjujem. I svaki istinski sluga se mora stalno umanjivati. Po tome ćete znati istinskog slugo. Koga veličan? Jer samo jedan zaslužuje veličanje, ako je sveti svijeti poslijedi. Po Ivanu 16. 14. a to je Krist Isus. Kad dođe On, Duh Sveti, On će mene veličat Pa samo pratite koga veliča sluga Odmah znate kakav je sluga Nemojte svakom, svakoj, svakakvom sluzi vjerovat Jer ima svakakvih sluga Tako da nek vaša duša onda dođe sutra spremna veličat Krista Dati svoju ruku u njegovu ruku Jer nakon sutra više ne idete sami kroz život Ako niste još kršćani To vam je vječni savez. Eto, pa tu ćemo stati Ja vas samo molim, ako možete, onda sad Popratiti još molitvico Otvori srce, zatvori tokice Da blagoslovim ovu riječ Evo, hvala ti, Oče, na svaku riječ koja je bila izgovorena u tvoje ime neka prije sutrašnjeg velikog dana bude posebno pomazanje na njoj i neka u srcima svih koji slušaju, a pogotovo onih koji još nisu spašeni, koji te još nisu doista primili u srce, neka stvori jasnoću i istinsko spoznanje, da kada dođu sutra radosne, odlučne i primete u svoj život i s tobom novi život. Hvala ti, Oče, u Isusu Kristu i po njegovom presvjetom imenu. Amen. Thank <laughs> you.